Välkomna till Ubuntu Sveriges podcast, avsnitt nummer 13. Jag heter Jan Freiber och är Teamkontakt för Ubuntu Sverige. I veckan som gick så hade vi ett IRC-möte. Det var tre tappra de deltagare som var med på mötet. Och eh, vi tog inga så här jättelika beslut. Vi konstaterade att posten som teamleader är inte tillsatt. Och eh, vi låter den fortsätta vara vakant i ytterligare en månad. Vi har inget direkt behov av en teamleader just nu. Så vi väntar ut tiden och ser vad som händer. En annan sak som vi tar upp är det här med översättningar. Det är ju bland det viktigaste vi håller på med i vårt loko. Vi saknar idag en ledning för det här med översättningar. Jag är administratör i översättningsgruppen. Men jag är ingen översättare. Jag är inte de språkkunskaperna. Så att vi behöver få tag på någon som är, har både viljan och språkkunskaperna att vara ledare i den översättningsgruppen. På mötet så föreslogs att vi skulle titta utanför själva Ubuntu-gruppen. Det finns människor som kan behöva referensmaterial. Och eh, hjälper man oss med våra översättningar så självklart skriver jag som team kontakt på någon form av referenspapper om man vill ha det. Om en vecka så är det då release av Ubuntu 13.10. Och då är det ju dags att skapa något evenemang också att uppmärksamma det här. Sist så hade vi en liten Ubuntu-fika Linköping några styckna. Det kanske blir en upprepning av det och förhoppningsvis kan det bli någon verksamhet runt om i landet också. Det behöver inte vara något stort och avancerat som sagt en fika duger alldeles utmärkt eller någon form av event på någon skola bara för att uppmärksamma att en ny release har släppts. Vi sa att vi anmäler evenemangen i vårt forum så att andra har lätt att hitta dit och även att vi återrapporterar i forumet sen efter evenemanget. Gärna med några bilder eller någonting så vi har vi lite skryt och att skriva med i vår månadsrapport. Nästa Ubuntu Developer Summit sker den 19-21 november. Det är en viktig summit för att det är en avstamp för nästa LTS-release. Så man vill vara med och påverka Ubuntu på en långsiktig nivå så är det här ett man ska delta i. Även om man inte själv vill påverka men ändå jobbar i en Ubuntu-miljö så är det intressant att höra vilka planer som planeras för nästa kommande version. Och därmed så säger jag tack och hej för den här gången.